Bai eta hartara, Baionako mediatekako plazan irakurketez, morborikafunoa edo eta musikaz gozatzeko parada izanen da. Libururen mundura gurbiltzeko, itzordu aprobosa izaten da gaurkoa eta liburu saltzaientzateere garrantzitsua. Irunen adibidez Irungo liburuden da nagusiek gaur eta bihar zabaltza plazan ohiko azoka dute antolatu eta itzordu in importanta izaten da. Anaur medi oskar bidendako saltzaia. Bai, guretzat egun garrantzitsua izaten da, zertik e, da posibilitatea kanpora atetzeko gure liburuak eta bueno, ba, jendeak ba ikustela kultura eta literatura ba denaren esku ez eta urtero urtero joaten gera ekparara, hand daukagu gure ba, buruak eta bueno, pues, normales esperientzia hona izaten da. Itzordu importantan bada eta irakurtzaretasuna bultzatzeko ere, hainbat ekimenen artean irakurraldi publikoena ere badugu. Irunen adibidez gaur itxaso martin zapiain donostiarrak idatzeriko nibera bera elaberria dute irakurriko. Goizeko amarretan abiatzen da irakurraldia eta irakurraldiaren abiatzeko itxaso martin idazlea dute gombidatu berauk, honakoa kontatu digu. Bueno, Baliburaren eguna niretzko oso egun berezia da betidanik, eta beraz e, nire bueno, ba, liburua irakurtzea ba, ba, ba, izugarrezko ilusioa ez. Baasso Martíez Zapiain donostiarrak idatzeriko nibera elaberriaren irakurraldia bada gaur iraragaen da ikustalaia udal liburutegian goizeko ha amarretatik landago.